Maringuasa Rockest 16! Hoje nós estamos com um Quarteto Fantástico. Lógico que não, não contamos com o Renatão novamente. Eu sou o Leonardo Milan. Que é o Mancho. Eu sou o Walter Joseph Kovac, mais conhecido como Rorschach. E temos um convidado muito especial, o nosso... Meu querido colega? Andy. Andy Your. Andy Ior. Tá, é, é Andy Ior? Iore. Iore. Iore. Iore. Iore. Iore. Iore. Então, essa é uma oportunidade para eu corrigir o que eu venho falando errado há quase 20 anos. Você me ensinou errado, cara. Me ensinei errado. De quando você passou de Anderson para Andy? Então, vamos lá. Olá, Zumbizada, Olá. <risos> <risos> então... O Andy é apelido, Anderson é o meu nome, não, não é segredo, muita gente já sabe, eu já até publiquei isso no, no site que eu fazia antes, no Supers, que é o site cultural que eu tinha na época que fazia a faculdade, que ainda tá no ar, tem um domínio, mas não atualizo mais. Eu, eu morava sozinho em Foz do Iguaçu, que era adolescente, tinha lá uns 14, 15 anos, e eu escrevia muita coisa assim, tipo umas coisas barra pesada, assim, eu, aí eu pensava, se um dia eu publicar isso, eu não, não escrever com o meu nome, assim, que é umas coisas meio, o pessoal vai se assustar, né, que me conhece, então eu precisava ter um, um pseudônimo, um apelido, né. E na época eu lia muito Nietzsche. Aí eu juntei a grafia e a sonoridade do meu nome com Nietzsche. Anderson ah. versão com Nietzsche. Juntando a grafia com a sonoridade, misturando, saiu Andy. Saquei. <risos> é um pseudônimo filosófico. Podia ficar três anos tentando descobrir que não ia cara, sair nunca É o primeiro apelido intelectual que eu conheci, tá ligado? Eu, eu tinha uma interpretação <risos> completamente equivocada. Pra mim, tinha a ver com o seu personagem de desenho animado favorito, o Andy Panda. Não Então onde que foi isso Cara, ele é um dos coadjuvantes do Pica-Pau É um panda que Puta tem uma que voz pariu, velho Ah, você não vai lembrar dele? Que droga, não, só é, eu lembro Eu tava dele. assistindo Pica-Pau ontem, mas... Bom, vamos soltar, Vamos começar com um som já Essa música é uma música do Distanasia E ela saiu só no MySpace E ela irá compor um Split Junto com uma banda portuguesa E o Split se chamará Descarga, Descarga Etílica Então vamos de Distanásia, Sociedade Suicida Pode, né? E, Rafão, você tem aí o resultado do, de, do primeiro concurso de bandas Pub Fiction? Eu tenho. Ele foi. É, eu, eu compilei diretamente da comunidade do Pub Fiction, né? Ontem, né? Foi na sexta-feira, dia 13. Sexta-feira, 13. É. Oitava. Oito, oito bandas, perdão, no, na categoria cover e 16 bandas na categoria próprias, né? Eu não sei. Será que a gente cita todos? Não, vamos falar, tipo, os. 3, então, cara, cinco, na primeiros. categoria cover, em primeiro cinco lugar primeiros. ficou o Matanza cover, no segundo lugar o Pearl Jam cover, no terceiro lugar <risos> o Linkin Park cover, Nossa, no Linkin quarto lugar Park. o Hole cover uh. e no quinto lugar o Revelia. Uh. <risos> na categoria próprias, o primeiro lugar foi, foi pro Serena, o segundo pro Hiroshima Me Devora, o terceiro pro Cash in Flowers, o quarto pro Brazilian Cajuns Southern Boys e o quinto lugar pro Mindwall. Uh. <risos> Ai, cara <risos> Ontem eu fui lá no, no pub, eu vi um show do, do Major, Majo, Mais umas mais, duas bandas lá E deu uma galerinha, cara E ele aumentou o palco Ele aumentou o tamanho do palco, uh -huh, pra frente sim. Foi pra frente, e assim, ficou bem maior, deu, bem. cara E o som, tava, o som assim, não tava, ó, como está perfeito agora Mas já deu uma, uma melhorada também Eu não sei se é, se... Se tá ligado a posição que eu tava, sabe? O local lá, mas... Onde tava você bom. tava? Tava bem no cantinho, naquela porta de saída de emergência né? Lá lado da mesa ali? É, dá pra ouvir, cara Tô as guitarras, tá e... bom Não é o um lugar mais preferencial Assistir o show, mas Rapaz o Danny Boy tava inspirado, Socando a bateria, cara O cara tava moendo Eu, sem contar que a hora que os caras Seriam tocar Master of Puppets Bem no comecinho subiu um moleque lá E cantou a música inteira E não deixou o Claudião cantar, cara Claudinho, ia cantar a hora que viu um moleque com o microfone na mão, ainda. Ele ficou a música inteira com o microfone. A música é grande, cara. Entenderam os perigos de se fazer cover? Tem sempre é. alguém que, que vai sabe dar a letra. pitaco, vai saber a letra mais do que você. São riscos que se correm, cara. E o circo da Wayne? Tava bom, hein? Ah, o dia que eu fui. Você foi, foi no Pedro Letícia, mano? Não, não. Não cheguei a esse ponto ainda. Tô louco, velho. Pedro Letícia. Nunca ouviu falar? Ainda não. Ah, bem. é tipo um. É, é, tipo, uma Monas, acho que um pouco mais pop, assim, tá ligado? Eu fiz entrevista com eles, né? Um dia antes deles virem pra Maringá, assim. No começo eles até ficavam chateados, porque a referência mais rápida, assim, é com uma Monas assassinas, né? É Um pouco mais rock. Daí eles falaram que agora eles já não ficam mais chateados como antes, assim. Mas é essa linha, assim, de rock com humor, bem escrachado. E tem, assim, é bem pop, tem muitas músicas com, com na minha folk, né? Com bastante uhum. violão e tal, e é bem pop. E as letras são bem escrachadas, assim, fala. Então, o que eu já ouvi algumas músicas deles, mas eu não. Eu não. Assim, só depois que falaram do Mamonas que eu fui, que eu fui ligar, porque eu achei. O humor do Mamonas era diferente, tá ligado? Esse, por exemplo, o humor do Pedro Letícia já é uma coisa mais adulta, sabe? É. É mais, um, é. assim, entre aspas, intelectual, assim. É, Eu acho bem engraçado que você tem uma música que detona com os sertanejos, com os agoroboys, que nós sofremos muito aqui. Que o cara, que ele canta em várias línguas, né? Não, é uma música que fala, é caminhoneta zera. Até o nome já tira sarro, assim. Então, tira sarro, do pessoal que gosta de música sertaneja, que fica falando só de carro, que gosta de, que gosta de sair na rua com chapéu, assim. Os caras, eles são, são bem bacanas, assim. São bem gente fina, né? É um tipo de som, som que eu não gosto, mas é... é, é... É uma piada assim que você ouve, né? Depois perde a graça, mano. Mas, é, é sim. Eu ouvi, achei legal, mas também, tipo, ah, tá legal. Foda-se, a gente não tá aqui pra falar do Pedra Letícia. É, pra falar A gente que foi que... no outro dia lá. No dia que rolou o show da Inimitável. Ah, foi o dia dos nomes complicados. A Inimitável Fábrica de Gips, ah, Seres Inteligíveis Vindos se do Hiperurano. As maiores bandas de Maringá, né? A sexta geração da família Palins do Norte da Turquia. E só faltou o Brian Oblivion católicos e o professor Astromar e de lobisomem Lobisomem. É, só, só. Só faltou isso. O que, que eu anotei aqui? É... Bom, bom, parabenizar o DCE, né, pelo por por não ter uma e dupla... tudo por não, por mais dia. Retomando, talvez, né, Retoma uma tradição legal, dos anos 80, 90 de shows de rock dentro do espaço universitário, né? Eu mesmo de, me lembro de vários aqui. Nem Todo público local gosta de sertanejo. É, né? isso é. É uma cidade que tem vamos, uma vamos. produção de rock aí já há um bom tempo, né? É uma coisa bacana aí sobre o evento. Pra quem foi e gostou, vale o recado aí que vai ter, vai acontecer outros eventos lá. Porque a Lona de Circo é deles lá. Não era alugada, então ela estava. Ela, ela, ela, ela tem o símbolo lá, do mood, né? Ela estava guardada lá, eles recuperaram, compraram cordas novas para poder armar a lona. E aí é só alocar equipamento. Então eles já anunciaram que vão fazer outros eventos lá e também de rock lá. Então eles já entraram com essa iniciativa aí de fazer esses eventos. Já dizendo que é para suprir essa, esse déficit cultural que tem na cidade aí. E justamente isso que você acabou de falar, para mostrar que dentro da universidade não é só sertanejo, não. Tem muita produção cultural bacana lá, inclusive o rock. lá. Eles já acenaram com a intenção de fazer outros eventos, ó. Não, e tem, também deixa registrado aqui que, pô, os caras não foram lá e montaram a lona e colocaram qualquer palquinho, não, cara. Era uma coisa bem, bem feita mesmo, sabe? Palco filé, o som filé, muito bom, cara. Tava muito bom mesmo, sabe? A organização tá de parabéns. Pena que não vendia cerveja lá dentro. E pena que eu não fui também, né? tem essa Não vendia cerveja, mas, mas né? o pessoal tava soltando pipa lá. Ô <risos> oh, mano você que tava lá, o que você achou dos novos palinhos? Dos novos? É, dos novos, novos, menos uhum, os, novos, os, os novos menos os novos, os mesmos sem um, né? Não, tava bom o show, cara A família de turcos desfalcados no norte do Paraná né? Não, interessante, tipo assim, eu achei que talvez faltando uma guitarra ia, sei lá, ficar ruim Cara, mas foi legal pra caralho eu, Teve música, acho que até ajudou a, a falta de uma guitarra Que deu uma limpada assim no som daquela... Cara, achei interessante tudo, né? Sem uma, a, a formatação sem o um guitarrista, né? É, é. Ah, salientar o Thor, né? Ah, por quê? Porque, procurando saber que pedal ele <risos> O Thor pegou, ele usava tipo uns. Não, não, cinco... Ele tinha acho que uns pedais, né? Ele tinha seis. seis comprou mais quatro pedal. Aí ele ficava olhando assim. Mas ele... Esse ou nesse agora? Ele falando com a gente antes do show, ele falou, cara, comprei quatro pedais que eu nem sei o que eles fazem. Eu nem sei pra é que, que ótimo, serve. Né? Cara, ele ligou tudo, cara. Os sete pedais dele eram a coisa mais linda, assim, mas ele sabia usar só metade. Tá mas ligado? deu certo, deu certo. Talvez ele esteja no instrumento errado. Talvez ele precisasse tocar uma bateria com dois bumbos, ou quem sabe três, né? <risos> Inovar de novo, né? Aí você via ele em cima do palco, assim, dele olhava pros pedais. dele ele dava uma pensada, ele pisava em um, aí ele pisava no outro tá muito engraçado ah, vai no chute né meu irmão não deu certo <risos> e um é o do lado Wendy e o churrasco na casa do Gótico churrasco show né cara lá pra show as novas show churrasco. Lá, né? não uma vez por mês agora Não tem nem vem, inesquecível. Eu tinha até esquecido o, o conceito de banda de garagem, né? O gótico levou isso ao pé da letra, né? Incomodamos a vizinhança até quase 4 horas da manhã. Foi incrível. Até eu cantei mal, é lógico. Você cantou não? Você cantou tipo 70% do tempo. Você que tava nos vocais, né? Não vem, não. O pessoal do, do Bete Baiano tava lá também. É, eles cantaram, tipo, uns 15%. <risos> ah, bom, alguma vez já tinha sido vocalista, assim? Por encresça que parível, outras ocasiões, inclusive no Tribus Bar, na época que o palco era... Aliás, não tinha nem palco, era do lado de fora, ali no antigo endereço, né, Na Avenida uh, Curitiba, ali, né? Não, Cidade Leiria, perdão, Cidade Leiria. É uma banda de Londrina chamada Ciclone Pill. Eles estavam tocando, e acabou o set deles, né? Estavam improvisando... E come começaram a tocar uma do ICDC, eu tava bem na frente, eu comecei a cantar vi que o cara não sabia. O cara chamou, eu bebaço, né? Falei, ah, e daí, Daniel? What the hell, né? Subi lá, cantei junto com o cara, acabei ganhando uma fita demo do Cyclone Peel. Aliás, eu ouvi falar que tem gente aí atrás dessa banda, né, Rafael? Dessa, dessa fita, aliás. Cara, vende, coloca no Mercado Livre aí por uns quarentão. Eu tenho uma pergunta pro Andy. Andy, todos esses anos que eu conheço você, cara, por que que você nunca teve uma banda? sempre se envolveu com rock, teve loja de discos, aliás, pioneira na cidade, né, loja, um sebo de discos, mais tarde de material de RPG e GB também, como assim você nunca tocou numa banda, até onde eu saiba pelo menos, eu sei que você tem uma guitarra É que sou meio vagal, assim, falta um pouco de disciplina assim. Eu já tentei, mas não dá certo Eu começo a fazer um monte de coisa, começo a fazer outra Aí eu deixo as outras de lado Eu já toquei, na verdade, quando eu morei em Brasília, em 88 Numa banda punk, assim, naquelas bandas que ninguém sabia tocar Então cada um fazia barulho Mas nunca fez show, nunca gravou nada assim. Mas de tocar em banda realmente não, não tem nada Já tentei algumas vezes, mas aí eu começo Aí eu começo a fazer outras coisas projeto de internet, essas coisas E eu deixo de lado assim. Mas... Ah, Indisciplina não é o um problema, cara Eu já tive... Umas 5 bandas em um período de 5 anos, 5 bandas e 944 projetos, né? Projetos? Nossa, cara, muitos. Acho que o único que andou foi uma Maringuaça, tá ligado? Mas é o que falta, né? Só aprender, já tem todo o equipamento, tem guitarra, tem ampla, tem hospedagem, só falta aprender, tomar vergonha é. na cara e a gente, tá no... a gente praticar um pouquinho. A gente tá no mesmo caminho, né? Tem guitarra, tem tudo num toco. Então vamos pedir pro Andy fazer um intervalo aí, o que, que a gente vai, ter... vai ouvir no intervalo agora? Então eu escolhi aqui algumas músicas aqui e trouxe o critério de vocês, quantas vocês vão querer colocar aí. Eu pensei que vocês conseguem ah, tratar bem os convidados, deixar o convidado de escolher todas as músicas do programa. <risos> ah, não, né? Um aí ditadura, cara, que é a i 5 eu, Ontem eu descobri que o AI-5 foi decretado na sexta-feira 13. Que ótimo, né? Pois é, e falando em ditadura, né? Só uma rápida citação aqui pro nosso é, é, não tão estimado, não tão querido, imagino, né? Para quem conhece. Diogo Mainardi e sua citação muito infeliz ao tratar a ditadura brasileira como dita branda. É isso aí. Andy, é com você. Como ah. não poderia faltar, eu trouxe aqui um CD do Cramps só de, de músicas de lado B, coisa rara assim, que eles não gravaram nos discos oficiais. Esse é um CD pirata, é uma das raridades da minha coleção aqui. Eu escolhi eles tocando uma música do Elvis Presley, J House Rock. Eu fui pra Maringá, lá pra 2001, e na época, eu acredito que você não fazia mais eventos. Fazia. Não, nessa época eu tava fazendo, fazendo faculdade, tinha parado S com tudo. Assim. Então, cara, você ficou parado por quanto tempo, assim? Acho que uns 5 anos, até mais, eu acho. 5, 6 anos. E, o que, e o, que, o que eu queria te perguntar, assim, na verdade, cara, é o, qual foi o principal motivo de você voltar a fazer... A, a, a movimentar. Porque, assim, depois que, que eu me formei, comecei a trabalhar, assim, fiquei com, com, com entre aspas a vida direcionada, assim, o, o rock é um, é um vício, né? Você não tem como parar, né? Você pode dar um tempo como eu dei depois você sempre acaba curtindo, assim, né? E aí eu vi que o rock tava meio bunda mole em Maringá, né? Eu ia num shows, assim, Fato. eu ficava decepcionado com as bandas que vinham tocar, até bandas de fora, assim, né? E eu pensei, falei, e eu conheço Conheci muita gente que curtia rock também, o pessoal reclamando. Eu falei, ah, vamos voltar a fazer. Só que daí, na época que a gente tinha loja que a gente fazia, não tinha ninguém que fazia. Então assim, a gente fazia alternava Então fazia show de metal, fazia show de punk, fazia show de alternativo, fazia show de tudo, né? Eu falei, como agora já tem alternativo, o Flávio faz metal, já tem a linha da Pandora, tem assim já tem o segmento pessoal do hardcore, então agora eu vou fazer a coisa que eu gosto só. E vou fazer as podreiras do underground que eu sempre gostei, né? Aí que foi a ideia de fazer, por exemplo, do Peter que faz um tempão que eu queria trazer ele, conheci ele conheci ele desde, conheci ele desde do, 93 num, numa convenção de filme de terror em São Paulo, e sempre mantinha contato com ele, né? Então a ideia era essa, fazer as coisas que não tinha em Maringá, e era uma coisa legal, assim, era uma coisa que tava faltando e aquilo é a essência do rock mesmo, assim. Todas as bandas que vieram na Zombini são bandas de rock and roll mesmo, não tem badalação, não tem hype da MTV, não tem nada. É rock na veia mesmo, e quem gosta... Vai vai curtir as bandas, não tem essa de ir lá e ver que dizer que a banda é ruim, que a banda é chata. Todas as bandas que nós trouxemos, assim, até os shows que foram... Que, que deu menos público, assim, todas as bandas são legais. E nós trouxemos já aqui as bandas top do cenário Pseco do Brasil. Inclusive bandas que já tocaram no exterior, né? Então quem foi curtiu, quem não foi ficou nessa de ficar em casa ou de ficar aí vendo outras coisas aí, né? E assim, eu não ligo muito pra quando não dá, não dá muito público, assim, né? Eu fico chateado por causa das bandas e tal, mas... Pela gente, a gente sabe que a gente tá fazendo um evento bacana Então todo mundo que foi, sempre viu bandas legais O que me deixa mais chateado em Maringá, assim, não é nem dar pô, pouco público É o fato do pessoal não valorizar, assim Muita é, gente você... fica querendo entrar de graça Porque, uhum. sabe assim, né, o, o, a gente paga as despesas da banda Paga cachê, paga alimentação, dá cerveja para as bandas Então eu acho assim, tem que sempre procurar colaborar, né Porque os eventos geralmente tem duas, três bandas Então às vezes pode acontecer do cara conhecer uma banda Ou ser amigo de uma, mas ele vai estar vendo outros eventos, né Então, às vezes, pode uhum. acontecer de estar sem grana, mas pedir falar, hoje eu tenho pouca grana e tal. Que foi o que aconteceu cão. comigo no Shibuco. <risos> <risos> falar, eu posso dar cincão, ou então, no outro show, eu te dou a grana e tal, mas, tipo, o cara é afim de ir, vai e curte as bandas, né? Só que, assim, tem muita gente que faz isso. Eu, é, o que, vez, o, o, faz... o que eu tô percebendo é que, tipo, você se importa mais... É... Um pouco diferente de algumas outras pessoas que às vezes organizam. Você se importa mais com as pessoas que vão do que com as pessoas que deixam é, de ir, né? Não, não ligo, não certo, é, eu não ligo. Tá certo, cara. Eu acho e, que é o pensamento exemplo, mais conhecido. mesmo. Uma coisa que a gente... Criou, eu falei esse lance de hype, assim. Se eu quisesse fazer um negócio pra dar, pra dar dinheiro, a gente teria trazido outras bandas que já vieram. Das bandas principais, a gente não, não repetiu, assim. Então, eu já poderia ter trazido, de novo. Como é comum você vir maringar a banda que vem tocar dez vezes, assim. tocar duas, três vezes no mesmo ano, né? Então eu não tenho essa preocupação, Procura procuro assim, todo show tá trazendo uma banda que tá vindo pela primeira vez tocar na cidade, para dar mais opção pro público conhecer, né? Eu, eu costumo, particularmente nos últimos anos assim, depois que eu voltei de Londrina, observar um, um padrão de comportamento nesse suposto público roqueiro de Maringá, que dependendo do lugar onde o show acontece, eles costumam ir em massa e o público que eu tô me referindo agora é o público de maior poder aquisitivo. Ao passo que é, determinados espaços da Cidade que são caracterizados por essa preocupação com o rock e tudo, não é muito comum você ver um show assim, assim, tô colocando em termos de números, tá? De, de público de tal, de arrecadação. Eu, eu vou ter que citar nomes e lugares aqui, porque senão a coisa não vai ficar muito direcionada, né? Por exemplo, você imagina um, um matanza e um é, cachorro grande na Velvet, na tintas Velvet, o público recorde que deu. Você atribuiria mais ao fato dessas pessoas gostarem dessas bandas ou é porque é o local, entendeu? Eu não tenho dúvida do que é o local, assim, porque vai o público de rock que iria se fosse no tribo, se fosse na praça, se fosse na zona Só que vai o público da boate, né? Que não vai no, no tribo, não vai na zona, só vai na boate Então assim, o fato, de, o, fato de, o fato de dar muito público é isso, né? Tipo, nesses lugares que não são especificamente do rock, né? Porque junta público diferente, né? E não vai no Tribus porque tem medo, né? É. Isso que é o mais engraçado. É, Então, falando do, do, do Tribus do tribos e essa situação do público, assim eu lembro de uma vez que no ano passado eu fiquei ajudando lá na bilheteria e era um show de metal, acho que era, tinha umas três bandas lá tocando. E o cara da banda vinha toda hora pedir pra deixar entrar sem pagar. Ah. então assim, falta a conscientização do pessoal assim, de que tem que ajudar, tem despesa o bar tem despesa, quem tá organizando o show tem despesa e aí, né, de, de ajudar com o evento, né, Pô, o cara vai lá curtir a banda, então é uma banda que ele tá curtindo, por exemplo se ele saísse lá do Tribus e fosse no Juscelino pra ver o sertanejo, ele ia pagar Pois é. então ele sem tá choro. indo pra ver um show que ele gosta então é um motivo a mais pra ele pagar, pra ele tá colaborando então eu não entendo muito essa, essa questão do pessoal querer entrar sem pagar ou, tipo, ser espertinho e dizer é... ah, eu pra ver o show Pois é, é. é uma, uma coisa que eu observo quanto a isso, cara, todos esses anos Desde a minha época de ir no balaio De ir nos shows da UEM Criou-se uma cultura, na falta de uma definição melhor né, Do roqueiro achar que o que ele gosta É uma coisa mais voltada Ou deveria ser voltada à filantropia, né? É como se tivesse uma resistência quase que inconsciente de que a coisa se tornasse séria mesmo. Indústria, sabe? Você vê americano, americano... Meu, tem gente lá, cara, que trabalha décadas, sabe? Com, como engenheiro de som, técnico de som, roadie certo eles têm inclusive direitos trabalhistas né é um é uma linha de trabalho sabe existe um, um mercado todo voltado para isso né assim como também tem mercado negro sabe eles também vendem camiseta bootleg coisa que no Brasil é mais comum do que você encontrar uma original por exemplo né principalmente de, de bandas grandonas assim né e o que eu observo eu não sei se isso acontece com mais frequência nas cidades maiores e tudo essa resistência sabe de lugares lugares como Maringá Londrina também de você achar que não... Cara, é rock, entendeu? A gente tá aqui pra ajudar os caras e tudo... Só que a gente veio pra beber cerveja... Eu não vou gastar dinheiro com a entrada... Porque senão eu não vou beber cerveja... Aí eu me pergunto... Então você vai num show de rock pra quê? Se você pode beber cerveja na sua casa... Ou entrar num boteco sem pagar, entendeu? Mas é, mas esse tipo de situação tem em todo lugar... Não é só aqui em Maringá, não... Uma, uma situação legal também de citar... Desse lance de eu voltar a fazer os shows... É que eu, eu pensei o seguinte... Depois que eu, que eu voltei a frequentar os, os eventos, os shows... Aí assim... Eu Tinha banda que eu gostava uhum. e depois que a gente voltou a sair, voltou a frequentar os shows, assim, e é uma banda que que eu conhecia, que eu achava legal tocando em Londrina ou em Curitiba, eu pegava, viajava por minha conta e ia assistir, né? Pagava ônibus e chegava no lugar, fazia questão de pagar o ingresso, mesmo conhecendo a banda, assim. E aí, eu, no momento, eu pensei assim, pô, eu gasto tanto. O cachê da banda vai ficar tanto e tal. Então, aí empatava as situações de fazer o show aqui, ao invés ah, de eu sair e viajar e pra assistir a banda, né? Então, eu, eu passei a ter essa ideia de fazer aqui por causa disso. Dá mais trabalho, é mais cansativo, só que, tipo, dou a opção pro pessoal poder assistir, os camaradas ver uma banda bacana que eu achava legal, né? E é o que tá acontecendo aí. Já são quase dois anos de zumbi de, de parte. Nossa, quase dois anos já, cara. Eu pra você... Meio, Para você, qual é a melhor banda de Maringá? Não, não vou falar isso, não. <risos> não, é, você vai não, não falando uma, qual é. Uma, p... coi uma coisa relacionada também às a, a, festas, a gente sempre procura colocar as bandas alguma banda da cidade para abrir, por mais que tenha gente que não goste, já ouvi crítica, assim. de... Crítica não, eu, de acho, natura, eu acho super válido isso. Eu dizer. sempre fiz isso tá desde a época do, do Porão, que a gente fazia nos anos 90, lá sempre tinha a banda de Maringá tocando também. Só que eu acho que falta um pouco de amadurecimento para as bandas da cidade. Por exemplo, a gente traz banda aí que os caras já tocaram na Europa, já lançaram CD e tal, e os caras não vão trocar ideia, não vão ter essa interação. Ah. Ah, Poxa, os caras ficam com medo. Vergonha, então, assim, né? Os caras estão lá no bar disponível pra conversar, pra tocar ideia. E poucas vezes, assim, nesse 2007, 2008 Quando nós fizemos shows da Zombie, e eu vi o pessoal das bandas que abriram aqui conversando com as bandas que vieram que vieram de fora. Assim. Então eu vou começar a conversar com esses caras que vieram de fora, né? E esses caras <risos> são super atenciosos, assim, eles gostam que vão conversar. Assim, então não tem motivo, né? E isso Bom, é uma coisa, que o pessoal só vai aprender com isso, né? Já que você não quis responder qual é a melhor banda de Maringá, então qual é a pior banda de Maringá agora? Pior, não vou. Que não, vou. não é o Salamander. Deixa vou. bem claro. Não vou responder. O problema isso. aí que a lista aumenta muito, cara <risos> precisaríamos de um podcast só pra isso, temático né nós podemos falar de maneira geral assim, uma coisa que eu não escondo de ninguém que eu sempre falo <risos> é a questão de banda cover eu não gosto, eu acho errado principalmente um fator Se fudeu, macho. Se fudeu. <risos> independente de que banda que seja assim, por exemplo, uma coisa que eu acho errado, não faz sentido você pagar ingresso pra ver uma banda tocando música de outra banda, eu acho que deveria ser de graça aí eu poderia até aceitar, mas mesmo assim eu sou contra, porque eu acho que Você tá montando uma banda, você pode fazer a sua música, tipo, você, vai, você não vai atrás de um público gigantesco gravar um disco, você vai pra mostrar o seu som, as ideias que você tem, né? Independente de, de que banda que seja, quem quer que seja que esteja tocando, isso é uma coisa que eu nunca curti, assim, e eu sempre defendo isso, assim, não contra as bandas de cover, mas sim a favor do som próprio. Isso que é o importante. Eu vou ter que defender alguma coisa não? Não? Bom, o Maringá tem dois bairros de rock, assim, atuando no momento, né? Um e meio. Um... <risos> <risos> tá. Vai ter banda de som próprio pra tocar <risos> todo fim de semana. Tem, tem banda pra tocar assim, é questão de você criar hábito no Mas, público, Mas cara, né? Oh, tem lugar uma... que não tem. Mas né? uma vez, igual uma vez eu tava comentando com o Juninho, cara. Às vezes as bandas daqui ficam fazendo com o doce, tá ligado? Se achando estrela. Eu tava falando com o Juninho e ele falou: ele falou, cara, chamei tal banda pra abrir pra fulano. Aí os caras vieram e falaram Chegaram pra mim e falaram assim: Ah, a gente não quer mais tocar em Maringá, a gente só quer fazer show é, tipo de Curitiba pra cima, assim, Mas, tá Outra coisa que eu acho E que... a banda acabou até, cara. Depois de dois meses, a banda, a banda não existe mais. Outra, banda, outra coisa que eu acho que falta aqui também é a colaboração no pessoal. assim Então, por exemplo, com esse pessoal lá de, de Goiás, lá de Goiânia da, da Monstro diz. Os caras fizeram uma cooperativa lá não um fazia uma coisa, eles se juntaram e fizeram. Aqui não, tipo aqui o pessoal é. não ajuda, não colabora, fica reclamando. Às vezes a gente pede ajuda de outras pessoas para facilitar mais tudo e não tem isso. Então, por exemplo, se o pessoal se ajudasse e aumentar o público, ia ser melhor para todo mundo, aumentava o público, o bar teria mais condições, tudo, mas não tem isso. às vezes o pessoal faz questão de dificultar as coisas aqui, então eu acho que falta um pouco de colaboração também. é e questão de forma pública, por exemplo, aqui tem um privilégio, né? a gente falou brincando que tem um e-mail, um bar assim, mas Maringá é privilegiado em questão de espaço. em Londrina tem um monte de banda, um monte de banda legal e não tem um bar específico para rock, tipo o bar onde acontece os shows lá. Na semana seguinte é um show de sertanejo, na outra tem um show de pagode. Aí os caras fazem um show de rock num lugar e faz no outro. No outro mês eles não conseguem ter o um, um mesmo lugar como tem aqui em Maringá, né? Então falta um pouco mais de organização e de colaboração de todo mundo. Né? É até engraçado pensar nisso, tem uma ironia nessa situação, né, cara? Até determinado ponto da década de 90 era o contrário. Maringá tinha, assim, um espaço, né? Depois. É, ou tribos mesmo, né? Ali depois que o Tribos abriu Em seus primeiros anos o balaio tinha fechado, aí vieram outras iniciativas que não duraram muito também, e estavam segmentadas, né, em relação a, a público-alvo, eram, eram, eram voltadas mesmo para um público de maior poder aquisitivo, o que eu chamo de psicoboy, né, E o Tribus era, sabe, oferecia essas alternativas, assim, pro som mais pesado, pro som mais underground até. E também para as bandas cover, dependendo da banda cover. Acho que a, a, a questão da banda cover você dá para você é, categorizar também. Tem a banda cover de tudo e tem a banda cover de uma banda só que é punk, ou é só hardcore ou é só heavy metal, né agora, Londrina, cara, já foi uma referência na região, né, e de uma hora pra outra... Uma, uma coisa assim que é complicada também, que poucas pessoas se dão conta assim, que é difícil ter um, ter um bar, ter um negócio assim, né, tipo... Lógico. E, e, assim, a gente vê a, que acompanha, a gente lamenta que é um pouco improvisado, desorganizado porque envolve questão de administração, de você lidar com funcionários, essas coisas e, e geralmente, já ligado ao rock, é mais tosco ainda, só que por outro lado, muita gente reclama, mas por outro lado, é difícil você trabalhar com isso, né, então a gente vê o Tribus aí se mantendo há muitos anos aí que é o, o, a opção da cidade, né, e tem crise pra lá, abre bar, fecha bar, o Tribus continua assim, muita gente reclama assim, mas é difícil manter, manter o bar, né, é complicado também então assim, tem complicações por todos os lados, né acho que o lance é ir lá, tomar cerveja, curtir o rock, pronto, né mas mesmo assim, eu... não, tem todo esse aspecto que você falou, mas eu acho que ainda, mesmo que voltando sendo rock, ah, alternativa, foda-se vamos fazer de qualquer jeito, puxa uma lona lá não tá pingando, cara, falta um pouco de empreendedorismo, de estrutura ainda, aí juntando esse mesmo aspecto, qual te pergunta agora, qual a coisa que te mais enche o saco na hora que você vai fazer um evento correr atrás do quê? sei lá Porque não, que... assim, dá trabalho, sempre dá, e, tipo, eu não ligo pra isso, assim, eu sempre coloquei a mão na massa e a gente consegue fazer porque a gente tem ajuda de, de amigos, assim, e só continuo fazendo por causa disso, assim, porque se tivesse que eu fazer, e assim, a gente sempre tem amigos que ajudam, então o Rafão, o Got, que são os mais próximos, assim, que a gente quando precisa, eles estão sempre dispostos a ajudar, mas o que mais me aborrece de, realmente é essa questão de, de gente querendo entrar sem pagar, assim, isso eu tenho uma bronca, assim, e eu fico bem, bem chateado, assim. Vários eventos a gente colocou grana do bolso, não dá lucro, eu nunca fiz pra, pra ganhar grana assim, mas isso é uma coisa que, que aborrece, porque a pessoa, tipo, às vezes quer ser espertinha e não saca, que é um evento que não é pra dar grana. É que nem você falou, se fosse pra dar grana, sei lá, chamava o um cachorro grande pra tocar, né? É, repetia as bandas, trazia é. aí, fazia uma banda que já que deu mais público aí, por exemplo, do Alves Presley, que foi um dos shows mais legais da Tá, bandas, né? Já eliminou a pergunta novo, minha. Não. <risos> não, eu, eu, eu, eu gostei de todos, senão eu não traria as bandas, <risos> nem adianta perguntar qual foi o show que eu mais gostei. Não, eu, eu, do, eu, do maior público. Cara, eu ia perguntar foi do, do maior público não do maior público foi das monobandas foi em janeiro agora Puta, tava As massa hein, cara. foi foi bem... e, e, e engraçado Mas porque o... é, é, eu me surpreendi porque era um show que eu achava que fosse dar pouca gente por causa por da por causa época, da data sim é que tinha muita gente viajando E eu não sei se foi porque não tinha nenhum outro evento na cidade ou por causa da curiosidade de ver os caras tocando sozinho. Eu vi muita gente se surpreendendo. Teve uma, um caso engraçado. Nesse último show do Shubuca eu tava colocando um cartaz no shopping, a menina falou assim: Ah, você que faz esses shows. Eu fui num show lá, e umas hum. bandas esquisitas, o cara tocando sozinho, mas é, tava, tava gravado as músicas, né? <risos> o pessoal não acreditou muito assim, porque assim, viu o cara sozinho, na verdade achava que fosse tosco. Agora o cara começou a tocar, saiu um somzão legal, como com Com o megafone, banda, né? né? É, <risos> e, mas esse foi o show que deu mais público, assim. Eu fiquei surpreso porque eu não esperava que Eu acho, eu acho que foi, eu acho que teu lance da data, assim, foi bem foi bem pensado, assim, cara. Mas não é, por S exemplo, aconteceu agora com o lance do Chibuco também. Era uma época de, de feriado e deu pouca gente. Mas é porque na, no, no MonoBands, cara, tipo, do dia 15 de dezembro pra frente, não tinha nada. É. Entendeu? Então o pessoal vai pra casa, da Natal, aí, no novo, aí, E agora? Tô é, com e... saudade do rock. Obrigado. Eu quero ver alguma coisa. É, e aí também teve, tinha gente de fora, porque lá no dia lá no show veio um cara conversar comigo. Que o cara era gente de São Paulo. Fora, cara. Tava passando férias aqui, viu uma matéria no, no jornal que eu fiz entrevista com as bandas. aí o cara foi lá ver porque ele já gostava, né? Aí Muito, foi lá massa, ver. Daí. E é curioso assim, porque os, os dois shows que deram mais público foi o da Monobandas depois do Alves Presley. E aí os, os outros que eu achava que fosse dar mais gente, que são bandas mais conceituadas na cena, que é o Six Six Sinners e a Diabetes foram os dois que deram Six menos Sinos. gente. Né? É engraçado isso. Né? Aliás, recentemente vi um clipe do Six Six Sinners na MTV, Flash Meat and Beer. Muito legal, diga-se de bacana. passagem. E eu devo registrar aqui também. Eu adorei o show das diabetes. É, foi show... a minha zombie favorita. É um show que eu assisti, acho que umas. Eu já vi acho que uns 5, 6 shows delas assim. Eu não fui é muito nesse, bacana, cara. muito legal. Eu, eu devia ah, é por isso que o Rock não vai pra frente. Eu devia estar viajando, um porra. Show. Eu devia... <risos> cara, uma zombie que eu não foi. Malhado, <risos> chicoteado já. E no... foi no dia do Elvis Presley que, que rolou a Zombie Walk, não foi? Foi, inclusive a banda participou é, e A banda foi 50% do Zumbiol Que era a banda, né <risos> <risos> Tinha yeah. seis pessoas, três eram a banda Isso é mana. uma coisa que eu já pensei, já tentei fazer Já até Qual, comecei com a ação da gente fazer a próxima Assim, né Vamos ver se a gente faz brevemente. Aí eu, a, gente... a gente podia esperar um pouco o inverno, né? Porque andar com aquele negócio na cara é meio foda. E aí a gente não tem que fazer No inverno, o legal ia ser uma data temática, né? Perto assim, se fosse no dia do feriado de Finados ia ser perfeito, né? E a próxima ia fazer de dia, não fazer à noite com <risos> <fez. risos> e lá passear no shopping. Porque acontece, é, no, geralmente é, acontece de dia, né? isso que é, que é o bacana, daí já várias pessoas perguntam assim, gente que não foi só viu pelo vídeo que a gente publicou na internet que tinha uns bobos lá andando assim <risos> uns bobos jogando a mão pra cima <risos> <risos> ai que merda mas vamos mas fazer não, outra mas... é a Zombie Walk 2 esse ano ainda e de volta o Peter Barstow, que o Peter gostou muito foi de legal, ter vindo cara. aqui e ele quer vir de novo pra cá, nem que for só pra passear, nem que for não, pra não passar filme aliás, a visita né, do, do senhor Peter Byersdorf ficou marcada por um evento meteorológico em Maringá, né? Ele fala disso quando ele, ele se podia fala. Ele, ele tivesse Se ele filmasse aquilo, cara, né? Pra quem é de Maringá, chuva né? Vai lembrar granizo. a nossa é, catastrófica chuva de granizo, né? Que afundou o teto do Mercadorama. Big. big, agora Big, né? É. Que deixou meu carro parecendo choquito Né? inclusive o Peter tá com um filme novo que ele lançou recentemente lá Vadias do Sexo Sangrento, é um filme podreiro Vadias aqui, do Sexo Sangrento na chuva de granizo pra... e é só pra 18 anos não dá pra colocar em evento aberto assim tem que colocar a idade e não dá porque o filme é podre mesmo Boa Idade e... já tem mais de 18 já e faz tem, tempo, e tem que colocar <risos> e, faz assim, tempo. independente de público ou não esse do Peter foi um dos que eu mais gostei de ter feito assim. Foi puta que pariu, você eliminou pessoal. outra pergunta minha <risos> velho. aqui ó zombie mais legal <risos> pra mim, pessoalmente, foi do Peter, assim, porque era uma coisa assim, eu. Eu, às vezes, pensando, eu acho que eu gosto até mais de Trash Movie do que de Rock, assim. É uma coisa que eu sempre curti. E eu tentei, já vinha um bom tempo tentando fazer com, com o Peter e não batia as datas, né? ele filma direto e, às vezes, precisa de um tempinho lá. E aí, quando deu certo, a gente correu certinho. Tanto é que o Peter veio dois dias antes do evento e ficou em casa. Três dias direto lá, uhum. a gente bebendo, conversando, batendo papo. Bom, aí eu não tenho mais perguntas porque ele adivinhou todas, né? Então, eu vou passar o microfone aqui. Pode ir gravando bastante aí, depois vocês vão <risos> colocando só a parte legal. Tira as mais chatas <risos> Grava umas... Vamos gravar até a noite velho. Mas aí dá muito trabalho pra mim, cara Eu vou ter que ficar selecionando E apagando Por que, sei que. que você acha que eu não fiz outro videocast? <risos> ah, mas Videocast dá pra você fazer um tipo de 3 minutos 5 minutos, não sei a Pipina é maior, porque você tem... <risos> Um canal de áudio e de um vídeo pode editar as partes É, é trabalho, duas opções que você gosta, é. tá ligado? Ah, mas é legal, cara, a ideia Você coloca uns clipes, assim, se pessoa colocar clipe Alguma coisa do tipo É, de colocar só... trecho das músicas, né Mas só assim, tudo só com shows que, que eu filmo, né Nada que eu pegar hum. de internet, nada sem Tudo material produzido pela gente mesmo e Já tá, tá quase pronto já O primeiro, efetivamente, porque aquela claro que eu fiz foi uma palhaçada Foi assim, tipo tava... um teste, né Eu tinha bebido à noite, eu cheguei de jornal cansado Tava um puta calor assim, aí eu bebi e tal E eu fiquei com insônia não consegui dormir Aí eu liguei o computador e comecei a juntar, assim, mas tanto é que tem umas palhaçadas lá no final de eu assim, de, porque eu não, falei, eu não vou ficar editando, né? Aí eu deixei lá, né? Mas era assim, era só uma brincadeira, porque eu ia fazer depois que eu voltasse do Psycho Carnival de Curitiba com, com as entrevistas que eu fiz lá, né? E aí agora o, o efetivo vai ser sobre isso. Tá, não, é, vamos pro, pro intervalo, depois a gente vai ouvir o Andy falar mais do Psycho Carnival. Então agora no intervalo a gente vai de... Pandora com... Ô, oh, Thaís, vem cá. Como é o nome da música que a gente vai ouvir agora? Control My Mind. De que bando que é? Pandora. E essa música já tem a gravação, sim, em algum outro lugar? Saiu ou só na internet? Como que tá? Só na internet. Hum. Então é música nova. É música nova. Já tocaram em show, já? Já. E... Acabado no Murilo. E qual é a formação da Pandora atual? Rebeca. Não, onde é que ela faz? Ela toca baixo, Rebeca. pandeiro. Vocalista. Eu, Thaís, no baixo, a Adriane, a Adri Smith, na bateria, a Camila na guitarra e outra Camila na outra guitarra, guitarra base. Então agora vamos ficar de Pandora com Control My Mind. Arenguassa Rockcast Promoção Dessa vez quem vai pagar uma cerveja sou eu Para aqueles de vocês que tiveram a vontade de ler o Watchmen A obra a coragem, imortal de Alan Moore hein? e Dave Gibbons No original, impresso em um quadrinhos Para aquele de vocês que encontrar o frango de quatro patas Frango de quatro patas não. Bem, eu vou dar uma dica Google É uma cena onde o coruja está jantando Quem encontrar o frango de quatro patas e me disser exatamente onde ele está, vai ganhar uma cerveja no Tribus. Só que vai ter que se manifestar na comunidade do Maringuassa ou no blog maringuaca.blogspot.com. Gente, como é que tava o Cycle Carnival? O evento tava bem legal, foi bem bacana. Foi o maior evento até agora, assim. E o evento mudou de lugar, foi pra um, pra um lugar, um espaço que era praticamente três vezes maior do que era antes e custando Dez reais por noite. Ano passado era trinta, quarenta reais por noite, assim. Então ficou bem acessível, assim. Tanto é que tinha noite que tinha duzentas pessoas, assim, bem lotado no, no, no, no videocast da Zumbi, ele vai dar pra ver assim. Que eu peguei é. cenas do público. Foi assim. onde eu vi, caramba, tinha uma galera. Tinha muita gente, tempo, assim. O festival é, é muito bem organizado. Assim, tem uma escultura bacana e tem vários eventos paralelos Teve a Rock tem o campeonato de futebol de salão todos Os músicos das bandas aí você, vê, você vê os topetudos lá jogando futebol assim, A maioria não sabe jogar né? Mas É mais pra, pra diversão Tem os eventos Bom, paralelos não. com as bandas que tocam durante o dia assim, Ao ar livre, de graça tem, um, tem, tem vários eventos paralelos Esse ano uma das novidades foi as oficinas de rock Oficina de bateria, de guitarra, de baixo assim, E eles estão procurando trazer mais opções aí e acredito que ano que vem vai ser maior ainda. É, o, o que eu li no, no, no blog da Zombiri É, eu vi que tem tinha tipo é, andares, né? Por exemplo, tinha o um subsolo, não sei é, como que tava subsolo, lá, que era só de, de merchandising, né? Fe feirinha, né? né? A feirinha. E tem lá o bazar, né, que tem lá todo o pessoal de de vários lugares do Brasil vendendo camiseta, vendendo CD, as próprias bandas com as barraquinhas, os gringos também vendendo material assim, tipo quem foi com grana gastou muito e quem não foi com grana passou muita vontade, <risos> passou vontade. porque tinha muita coisa legal ó. e o intercâmbio assim de você estar lá com o pessoal da, das bandas do seu lado lá, e uma coisa engraçada que aconteceu no último dia lá, que a gente estava lá e de repente aparece o Peter Byerstoff lá com o pessoal do Humber Visions lá, né Aí os caras montaram a barraquinha deles do lado Onde a gente tava fazendo a exposição de foto né? Foi o um inferno, que os caras bagunçam o tempo todo <risos> Não tem tempo Tempo triste, tempo ruim com eles Os caras fazendo bigodinho na foto, né, cara assim. E aí percebi você vê como os caras são tão trash Assim, que na hora que o Amber Videos foi tocar O Peter e o Gursius Geldner Que é ator da Cannibal produções e editor, ficava pedindo pra qualquer pessoa que passasse do lado deles ó, oh, cuida da nossa barraquinha que a gente vai lá viu, participar do show <risos> do Amber Visions que pra gente que eles nem conheciam, assim, não importa lá se ia vender ou não, eles queriam lá ver o show, assim, foi bem divertido, foi bem legal, esse foi o evento mais bacana que eu fui Essa semana, cara, ou melhor semana passada eu vi no, no, no Sport de Galo, no blog, a divisão de... Os estados musicalmente. E o Paraná foi classificado como tipo o estado o Psycho Billy. você Por causa de Curitiba, é. Você Realmente é. Concordo por causa com de isso. Curitiba e Londrina, né? Londrina tem uma cena forte, mas, mas por causa das bandas, né? Tem eventos sim. isolados, não tem um lugar específico. E o público diminuiu e agora tá voltando porque tá tendo eventos com mais frequência, assim. Mas é mais por causa de Curitiba, né? Chiba, tem muita banda, oh, tem bastante evento Quase todo final de semana tem show de Cycle Billy lá Bem, eu acho que é legal frisar também um, um fator cultural Relativo ao Paraná Que provavelmente casou bem com essa questão Do Cycle Billy e do Rockabilly né, cara? O... Faz sentido Que haja uma busca De identidade, né, dessa cena própria aí, Porque o Rio Grande do Sul Sempre foi isolado né, Sempre teve a cena deles, dos, desde os anos 80 Esse manifesto e tudo, São Paulo Era a Meca onde as bandas de rock iam, entendeu? E teve a cena de Brasília nos anos 80, né? É, eu não faço muita ideia do que aconteça no meu Rio de Janeiro hoje em dia, não faço mesmo. Eu sei que lá tem banda punk, hardcore, mas sei também de um modo geral que rock no Rio não pega. Apesar do rock em Rio, né? que aliás hoje em dia é em Lisboa. Vamos encerrar o programa, porque a gente já tem bastante tempo. Mas já? Pode falar, mais fala aqui aí no grava que outro ouvir. programa aí. Pera aí, tem mais coisa para falar. 5, 10 minutinhos. Ah, vamos falar, então vamos tornar o programa mais divertido, então, as coisas que vocês Vai. me perguntaram. A gente sabe que o Rafão é um grande fã de quadrinhos, né? Principalmente da DC. E o Rafão, ele gosta do Flash, né? Bastante. Tanto é que ele tentou personificar o Flash. O Rafão hum... foi um dos funcionários mais rápidos que nós tivemos no Podão Discos. O Rafão trabalhou menos de uma semana com a gente. <risos> <risos> mas diga-se assim <risos> de vontade própria ele entrou e ele saiu porque ele quis Muita gente falava, assim, do, do atendimento tosco, assim, que era atendimento mal E era de verdade, assim, porque era moleque, era novo, Sim. né? Tinha em torno de uns 20 anos quando eu comprei a loja, não, nunca tive experiência nenhuma. Então a loja dava uma grana legal, mas eu guardava e ia pra São Paulo e torrava. E, tipo, <risos> ou, assim, não tinha administração nenhuma, era zero. Tipo, dava lucro, mas eu comprava. Tanto é que a loja tinha um estoque legal, tinha muita coisa. Quem gostava de rock, entrava lá e não comprava nada, porque o cara era um idiota, tinha algum problema, porque sempre tinha coisa legal, né? E aí era assim, tipo, entrava muita grana e eu investia bastante na loja, eu viajava e tal, né? E só que eu não tinha noção de administração, né? Tipo, novão de tudo. Que aí, você, aí, o que eu, você ganhava, e você torrava, torrava, literalmente. tudo, assim, né? Investia na loja e torrava por, por coisa minha, assim. E aí você tinha essa irresponsabilidade, assim, de você não ter noção. Então você não se preocupava. Então tinha muita gente que reclama, tem essas lendas, assim, de bom atendimento, né? E a relação próxima é com alta fidelidade, é, que é não, o, o livro. O cara manda o cara embora. O livro é. do Nick Hubb, que virou um filme depois. O cara então, é muito assim, massa. a identificação é total, é absoluta, assim. Muita gente até que assistiu o filme veio conversar comigo e falou, ó, parece que foi inspirado no porão, porque era bem daquele jeito mesmo. E eu lembro de uma situação engraçada, que é sempre. Vai um pessoal sem noção. Mas você mesmo, já chegou a mandar né? o cara embora já da não, loja? Não chegou até. Igual o filme. Não, tem, uma coisa, tem, tem algumas histórias engraçadas. E uma que eu sempre lembro, eu sempre conto assim para as pessoas né, que perguntam sobre a loja, né? Sempre aparecem os caras que vão na onda da mídia, assim, que quer ah, coisa é, mais entendi. badalada e tal, né? E assim, eu tinha muita coisa nova na loja. E aí na época surgiu o Marilyn Mason, né? Que era uma coisa, para quem gosta de metal, de rock, era é. uma coisa absurda, assim, de metal, com aquele visual estranho. Louco, né? Lá, é. Aí chamava atenção, só que não era conhecido, não tinha clipe na MTV ainda, né? E a gente recebia com bastante antecedência. Aí chegou, chegou um cara lá que gostava de som de metal, umas coisas novas, aí eu mostrei pro cara, ele falou, ó, essa é uma banda nova e tal, você vai curtir, que era o tipo de som que eu sabia que o cara gostava, né? Aí o cara ouviu e não gostou, reclamou, falou que era chato e tal. Aí, uns dois meses depois, estourou na MTV. Aí esse mesmo cara voltou na loja pedindo o CD. E eu peguei tinha o um CD na loja e eu tirei e coloquei embaixo do balcão, né? O cara perguntou do CD e eu falei que não tinha mais e que não ia chegar mais. Na loja. Provavelmente esse cara não deve ter ouvido o primeiro Portrait of an American Family. E esse CD pra época, ele era estranhíssimo mesmo. Vamos vamo mandar a agenda aí ou não? Vamos né? Que agenda? Tipo, dia 21. Vai ter o Koasian. Vai tá legal, hein? Você tem que comparecer lá, cara. É mesmo. É o. Coacione, quem mais vai tocar com a coração? Distanásia, desgraceria e não lembro mais. Sei que tem uma. São, são várias bandas? É... R$8,0, cara. A banda vem do México, 8 reais. Pô, com certeza. E não precisava nem, não precisa nem ter essa banda aqui, tá no cara. Ah, preço semana que razoável. vem, semana que vem também, no Divinil, vai ter discotecagem do mano Gaba Na quinta-feira. Na quinta-feira. E, quinta talvez o programa não saia até lá. 5 reais de entrada pra quem chegar até meia-noite. Dia 28 do 3, Executioner mais download no Tribus Bar. Dia 4 do 4, Moto mais Mindwell E dia 11 do 4, o mega evento, o Seattle Days, com o Pearl Jam Cover, Soundgarden Cover, S.J.S. Cover, Niverna Cover. Do jeito que o Andy gosta, né, cara? O meu abraço, <risos> é, vou começar porque, eu prometo, vai ser a última vez que vocês vão escutar ah, porque? tão cedo. Você Primeiro, não. não. Bem, eu vou um dia. Ah, é, mas assim, o motivo principal é o seguinte, eu hum. tava precisando mesmo de uma deixa e essa foi perfeita. Perfeito. Eu tô saindo do Maringuaça. Pode ser que é, eu até fique em Maringá, entendeu? Mas eu não, não pretendo voltar. Talvez um dia eu me esclareça. Talvez não. É isso aí, pessoal. Um abraço a todo mundo que escuta. E, meus abraços estão dados todo mundo que escuta, cara. Não tem ninguém mais que não escuta não merece meu abraço. É isso aí. Valeu ter participado aí. Eu, como sempre, vou mandar aquele abraço pra mamãe, papai. Namorado não vou mandar um abraço. Vou falar para ela falar um oi. Oi. Oi. Tá dado um oi? É Rafa, é com você. Adeus, foi um prazer estar com vocês. Então nós vamos encerrar aqui com Hazy Watkins, um dos mais loucos do mundo do rock. Um tiozinho aí que nos anos 50 fazia aí o rock sozinho, então ele é o precursor das monobandas. E ele fazia umas músicas bem loucas assim sobre galinha, sobre decapitação e nós vamos ouvir uma música que é No More Hot Dogs que ele fala que ele vai cortar a cabeça da mulher dele e vai pendurar na parede da sala e assim ele não vai mais precisar comer os cachorro-quentes que ela faz. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> well, On my wall just like I told you, baby You can't talk no more, and can't eat no more Eat no more hot, hot dogs, I'm gonna put your head, I put it on my wall Now, baby, don't you be, I be afraid, cause you don't wanna eat, and eat none the damn go to put your head on my wall, and then you can't eat no more hot dogs, oh yeah <laughs> Yeah. <laughs> come on, baby, don't you be late I want your head, I want it tonight Cut your head off a high-pass eight And heaven on my wall better high-pass ten Yeah, come on Baby, I want that head to, Come on, baby I want that head I want your head to hang on my wall tonight Now, honey Don't you be afraid 'cause I'm gonna cut your head off About a half bit eight Just like I said I'm gonna cut your head off You can eat No more hot dogs oh, <laughs> Ha <laughs>